Ahir la patronal espanyola, la COE i l'organització de la petita i mitjana empresa, la CEPIME, van reclamar resoldre la situació de les acampades a tot Espanya, tenint en compte els efectes d'aquesta protesta sobre els comerciants pròxims a les places on s'està portant a terme. La patronal es va queixar que les acampades impedeixen els negocis exercir la seva activitat, cosa que ha generat descensos de vendes d'entre el 60 i el 80% segons les seves dades. Um, els acampats a Madrid i Barcelona mantindran la seva acció en principi fins diumenge que ve quan uh, és possible que es discuteixi vot i voti la possibilitat de donar-la per acabada. A més, després de moltes deliberacions i debats interns, els acampats de la plaça de Catalunya van superar ahir els seus recels ideològics respecte al poder polític i mm, policial i van decidir demanar ajuda davant la delicadíssima situació que es pot viure aquest dissabte. Si la celebració de la Champions a Canaletes, en cas que el Barça s'imposi al Manchester United a Londres, s'acaba en disturbis, aquests tindrien lloc a escassos metres de la zona on estan acampats els indignats. Els ocupants de la plaça, però, no l'abandonaran pel fet que dissabte hi pugui haver la celebració culer. L'Ajuntament i la Conselleria d'Interior han renunciat a ubicar la tradicional festa blaugrana de TV3 a la plaça de Catalunya i pretenen desplaçar-la fins a l'Art de Triomf. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la l'AFMA, això és tot un poble que us parla i acompanya en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ara sembla que sí que podem continuar. Bé, hi ha alguna dificultat per poder fer-ho, però intentarem resoldre-la el més aviat possible. Eh, tenim avui aquí en el nostre programa a Maria Aguilar a les Vies de So...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 Molt bé, doncs comencem parlant de que aquest matí s'han atorgat els jocs florals escolars de Sant Andreu. Aquest matí al Sant Andreu Teatre s'ha realitzat l'acte del lliurament dels jocs florals escolars. Després de l'acte de presentació i benvinguda a les diferents escoles, un total de 33 centres educatius dels barris de Sant Andreu hi ha hagut la lectura dels diferents treballs i s'han lliurat els premis de poesia. A continuació s'ha ofert un espectacle musical de Sant Jordi, que ha anat a càrrec de l'alumnat de secundària de l'Escola Sagrada Família. S'ha continuat amb la lectura dels diferents treballs i el lliurament dels premis de prosa, que han tancat l'acte i a la sortida dels Jocs Florals s'ha lliurat un obsequi a cadascuna de les escoles participants en el certamen d'enguany. La conducció de l'acte l'ha fet el grup Somriure, amb l'espectacle El teatre va a l'escola, des de Ràdio Trinitat Vella volem felicitar totes les escoles i especialment aquelles que han estat premiades. I continuem parlant d'altres informacions. Ara ens acostem al PSC que controlarà el Consell Comarcal del Barcelonès. El d'altabaix del 22M acostarà al PSC diverses alcaldies a molt pes i el control de la Diputació de Barcelona. La patacada, però, no ha estat prou gran per perdre també el control del Consell Comarcal, que podrà mantenir en diferents possibilitats de pactes damunt la taula. L'aritmètica permet als socialistes gestionar-ho, tant recuperant el tripartit com pactant únicament amb CIU. Però la fórmula del quadripartit, que, com en altres 100 supramunicipals, ja s'ha utilitzat en els dos últims mandats, pot acabar sent la solució definitiva. En tot cas, això es decidirà els pròxims dies, perquè el PSC encara s'està llapant les ferides de diumenge i té altres fronts oberts que considera prioritaris. En relació al 2007, els socialistes han perdut uns 65.000 vots, que es tradueixen en 16 regidors i 3 consellers. Mantindran 14 seients al ple del barcelonès, així que seran la força majoritària, seguits a Siu. I atenció perquè demà comença la Festa Major de la Trinitat Vella. Ja és a punt de començar la festa major de la Trinitat Vella. La comissió de festes acabarà d'enllestir entre avui i demà preparatius perquè durant nou dies el barri de la Trinitat Vella lluï d'allò més i faci que els veïns i veïnes s'uneixin un any més per celebrar la nostra festa. Del 27 de maig al 5 de juny, la Trinitat Vella us oferirà el millor deia mateixa, amb la participació de totes les entitats del barri i les que no són del barri. Apunteu-vos l'hora. Demà, a les 5 de la tarda, us esperem per gaunir, guarnir la plaça de la Trinitat i que quedi ben maca, perquè entre tots puguem gaudir de, de les festes. Després hi haurà la Nit Hip Hop Trini per als més joves fins a la mitjanit. També demà hi haurà concurs de dibuix a la plaça. A Banera s'embrà un cremat una jam session i a les 9 del vespre a la mateixa plaça de la Trinitat la lectura del pregó. Ràdio Trinitat Vella us tindrà informats de tots els actes que es realitzen. Apunta't a la festa major de la Trinitat Vella. I atenció perquè no només la Trinitat Vella gaudirà d'unes festes, hem de parlar de que, que cap, aquest cap de setmana tornen les festes de la primavera de la mà de l'harmonia. El grup d'entitats que conformen l'harmonia us oferirà a partir de demà divendres noves activitats incloses dins les festes de la primavera, que s'allargaran durant tot el cap de setmana. Hi haurà activitats a Can Fabra, a la plaça Orfila, al passeig de Torres i Bages, a Gran de Sant Andreu i dins l'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar. Entre les activitats hi haurà l'actuació de DJ Jaumix, cinefòrum, cercaviles, teatre, concerts, espectacles per als més petits, la participació de la colla de Diables, Castellers i Música Country. Participa. Doncs Demà tindrem l'oportunitat de parlar en directe amb els responsables d'aquestes festes de la primavera que organitzen l'harmonia de Sant Andreu i de Sant Andreu ens n'anem cap a la Sagrera perquè allà en aquest barri doncs, estan entre l'Esperança i el Neguit. El gran inconvenient ha estat la ferida oberta que ha suposat l'ample platja de vies del ferrocarril que ha separat durant un segle la Sagrera de Sant Martí o Sant Andreu del Bon Pastor. Una ferida que desapareixerà amb la construcció de l'estació del tren d'alta velocitat, el soterrament de l'estació de Sant Andreu Comtal i el gran passeig urbà que les unirà. Les obres s'allargaran anys encara i la fesomia que tindrà la zona només es pot imaginar amb les imatges d'ordinador i les magnituds previstes que ha elaborat l'organisme públic que les fa. Suficients perquè els veïns esperin amb il·lusió i neguit el canvi que viuran. Il·lusió perquè perdran de vista la panoràmica de vies, antiquats edificis ferroviaris i blocs de pisos dels anys 70, però amb el neguit de perdre també la calma dels barris allunyats del Rovell de l'Ou. Joan Crosas, un jubilat de 65 anys i veí del carrer Espronceda, destaca la millor estètica que suposaran el passeig i els moderns edificis de l'estació, mentre assenyala des del carrer de la Sagrera la visió de l'antic edifici de les mercancies a pequeña velocitat, dels ferrocarrils de Madrid, Zaragoza i Alicante. Només el preocupa que perdran una mica de tranquil·litat. I atenció perquè continuem repasant altres informacions i ara mateix doncs parlem de les crítiques al manteniment i el disseny dels parcs infantils andreuents. Es nota que els ha dissenyat gent que no té nens, o que no va als parcs, explica Sandra Garcia, una mare. Es refereix als parcs infantils de la ciutat, que, des del seu punt de vista, presenten seriosos problemes de concepció. Places dures que destrossen els genolls a la més mínima ensopegada, tobogans de ferro que cremen sota el sol mediterrani i que, per tant, passen a ser inservibles durant gran part de l'estiu. I el principal problema, els descrements d'agost que hi ha per tot arreu. La llista de despropòsits sobre aquest assumpte que recita en interès d'aquesta jove mare de Sant Andreu es repeteix amb mínimes variacions a la boca de mares i alguns pares de molts altres punts de la ciutat. Garcia en dona exemples concrets. El parc de darrere de Can Fabra té un tobogán mactàl·lic al qual a l'estiu els nens no poden ni acostar-s'hi si no es volen sucarrimar el cul. El problema de la plaça de la Pomera, en canvi, l'ús indegut que se'n fa totes les tardes del món. Una de les denúncies en què insisteixen pares de tota la ciutat Té gronxadors senyalitzats per a menors de 6 anys, però està sempre ple de nens grans, que impedeixen que els seus legítims usuaris en puguin disfrutar. I hem de dir que es dona el primer pas per desencallar el projecte del canòdrum. La transformació de l'antic canòdrum de la Meridiana en un conjunt d'equipaments i noves zones verdes per al barri és una mica més a prop. Després, que la setmana passada l'Ajuntament aprovés inicialment el Pla Especial Urbanístic de l'Avinguda Meridiana i del carrer Concepció Arenal, un projecte d'iniciativa privada. Tots els detalls d'aquest acord es publicarà properament al butlletí oficial de la província de Barcelona i es posarà a disposició dels veïns perquè aquests puguin dir la seva i fer les aportacions que considerin oportunes i parlem de coses que passen més a prop nostra, en concret aquí a la zona de la Trinitat Vella, i és que continuen les restriccions de trànsit al carril Bao. A causa de les obres de construcció del carril Bao, és a dir, vehicles d'alta ocupació, al tram de la C58 entre Cerdanyola i l'entrada a Barcelona, hi haurà restriccions de trànsit fins al mes de juny, a la mateixa autopista i a la N150. A les C58 en sentit Sant Andreu s'ha tancat el ramal de la sortida 4 per accedir a Ripollet i Moncada i s'ha senyalitzat el ramal de Cerdanyola Sud com a nova via d'accés. Els talls de trànsit permetran la construcció d'un mur al carril d'incorporació a l'autopista en sentit Barcelona. I ja entrem en plana esportiva, hem de dir que l'Associació Esportiva Futbol Sala Arrels fa el 25è trofeig triangular de futbol sala al barri del Congrés. L'associació esportiva Futbol Sala Rels organitza fins aquest diumenge 29 de maig l'edició 25 del seu tradicional torneig de final de temporada. El trofèix Futbol Sala Reels són 5 dies de festa amb 36 partits de totes les categories, des de menudets a sèniors, és a dir, dels 5 als 28 anys, i fins i tot partits entre pares, mares, delegats i entrenadors, amb la participació de més de 300 jugadors, delegats i entrenadors i l'assistència d'uns 5.000 espectadors que passaran pel pati de l'escola Reels. El lliurament de tots els premis i la cluenda serà aquest diumenge 29 a les 12.40, amb la presència de tots els equips, participants i autoritats. I on de dir que tots els actes i partits d'aquest 25è trofets es celebraran al pati de l'escola Arrels, que es troba al carrer Can Ros número 2 i que a l'entrada és totalment gratuïta. I atenció perquè si abans en començar parlàvem del de... partit, que ha d'enfrontar dissabte el Barça amb el Manchester United, doncs us oferim la possibilitat de que engaudiu sense sortir del vostre barri, sense sortir de Sant Andreu. I hem de dir que la final de Wembley s'emetrà en 3D a dues sales de cinema de Sant Andreu. La final de la Champions de dissabte que ve entre el dissabte i el entre el Barça i Manchester United es projectarà en tres dimensions en dues sales de cinema dels barris de Sant Andreu. La iniciativa sorgeix de TV3, que fins al 25 de maig sortejarà 25 paquets de quatre entrades entre els que envien, un SMS al 27033, indicant, en el cas de voler veure el partit a Sant Andreu, Champions BSN, en majúsculat, en majúscula seguit del vostre nom. Les entrades, més de 7.500 en total, també es podran adquirir a través dels canals habituals de les sales de cinema que ofereixin el partit. En el cas dels nostres barris, podreu veure el partit a Cinesa Aeron City o a Cinesa La Maquinista. Molt bé, doncs ara arribat a aquest punt, nosaltres el que farem és una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè d'aquí una estona el que volem és parlar-vos d'aquest estiu, un estiu fantàstic, que arriba el tercer estiu fantàstic aquí als nostres barris. En parlarem d'aquí un moment amb el senyor José Luis Velasco, que ja està aquí fora i que esperem doncs, que ara entri perquè ens informi d'aquestes activitats Fins ara Meva Meva, només meva No trobo calma al mar Lluitant per no ofegar-me Navegant en solitari Només meva Ja no em queda res D'allò que tu em donaves Meva Freda una altra nit tan freda. Jo per ella vaig ser pluja d'una primavera. No em va voler més. I jo la sento meva així com l'aire. Com oblidar-me de la seva pell si jo la sento meva. Però penso que ets un cos sense ànima i que no et fa mal res per dintre. Només creguis que faig del dolor joc per tenir-te. I ara em falta l'aire de l'amor. Vas fer mentida, tu vas condemnar-me. Deixa'm oblidar-te així, sense paraules, amb el silenci no ha tornat la calma. Deixa'm oblidar-te sense pressa, amb l'angoixa meus dies. Jo deixaré que sigui el temps que em tanqui La nit és sempre freda. I si com l'aire et sento en cara meva, deixa'm oblidar. Meva, meva, només meva, que per tu jo em perdo. Igual que ho farà el sol a la distància cada dia. Tancaré cada record Però encara és meva Així com l'aire Com oblidar l'aroma del seu cos Si encara és meva mm, yeah. I jo ho sento Si ets un cos sense ànima I ja no et fa mal res per dintre Que creguis que he inventat Un joc tan sols per oblidar-te I t'has endut tot l'aire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 Des del 91.6 de la FM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Continua, sóc la sintonia de Radio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM i ara doncs, ens toca entrar ja directament en el que és el nostre apartat d'entrevistes, en aquest programa. I parlem ara amb el director de la Fundació Espor Escolar Barcelona, el senyor José Luis Velasco. Molt bé. Bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis en primer lloc... Eh, Qu què és la Fundació Esport Escolar de Barcelona? La Fundació de l'Esport Escolar de Barcelona és una entitat uh -huh. eh, privada, sense afam de lucre, creada per el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, uh -huh. que agrupa l'activitat la, la, esportiva en l'àmbit escolar de la ciutat. Uh -huh. Actualment eh, coordina i, i, i organitza l'activitat escolar de 32.000 nens i nenes de la ciutat de Barcelona i rodalies. Uh -huh. Uh -huh. A més, teniu, un, pel que estic veient, un fort recolzament de moltes entitats, de d'entitats doncs, com, per exemple, la Caixa o la Generalitat de Catalunya en el seu departament de presidència i fins i tot doncs, l'Ajuntament de, de Barcelona. No? Com, com s'aconsegueix doncs, agrupar tota, totes aquestes entitats en, en una sola perquè la, per muntar totes aquestes activitats que es feu vosaltres? Patellant. <ríe> Patellant aquesta idea, aquest projecte, uh -huh. per molts despatxos, presentant-lo, presentant-lo amb una filosofia eh, que, que sosté aquest projecte, que és la filosofia de que eh, ara és el moment de fer coses perquè amb la que està caient es necessiten iniciatives perquè eh, famílies, nens, nenes, joves, que estan perdent oportunitats en el context socioeconòmic actual, puguin accedir a tindre accés a, a, a activitats, a oportunitats, sí. en aquest cas, en aquest programa de lleure, de lleure, que s'aprofita l'esport com una eina no? de desenvolupament, de contacte, de socialització, però el sentit és no perdre oportunitats, no? Uh -huh. perquè aquesta crisi econòmica, aquesta, aquesta situació, el que constatem que està, que està passant en aquest context del, de l'esport uh -huh. i en el context de les activitats de lleure, és que amb facilitat les famílies, per necessitat, uh -huh. renuncien a aquest tipus d'activitats. No? Uh -huh. I els nanos perden, perden precisament la, la, la, la possibilitat de fer un itinerari d'activitats uh -huh. que són bones al seu creixement. No? Sí. Per tant, eh, tot i aquesta crisi, tal com ens deies, doncs cal aprofitar doncs, aquestes activitats que s'ofereixen als més menuts doncs, perquè puguin doncs, participar i, i, i fer doncs, aquest, aquest estiu fantàstic, no? com diu aquí el, el tríptic. Es, hem copiat un, una, un lema del Corte anglès, mm -hmm. estiu fantàstic. No? Però el que veien és que l'estiu fantàstic eh, va vinculat molt a la realitat econòmica, és a dir, les persones, mm. famílies que tenen possibilitats econòmiques o que no han minbat la seva possibilitat econòmica, sí que tenen la possibilitat d'escollir. No? Uh -huh. Nosaltres volem que el, la qüestió econòmica no sigui el filtre, no sigui la barrera, no, no sigui uh -huh. la limitació per no donar sortida a les inquietuds dels nens i de les nenes que els pares veuen que tenen, no? que tenen uh -huh. ganes d'anar i de, de, de fer activitats amb els seus amics i amigues. No? Uh -huh. És per això que Eh, uh -huh. hem de donar sortida uh -huh. hem de buscar imaginativament alguna solució uh -huh. i la imaginació va sorgir precisament de constatar en el carrer, en dues assemblees en, en el barri de Balbona i en el barri de Ciutat Meridiana on, on estem actuant uh -huh. en un programa eh, ordinari anual des de fa ja tres anys, uh -huh. va sorgir precisament aquesta evidència de que les famílies eh, es... Bueno, aparecia el fantasma de l'atur que no és un fantasma no, no. sinó no. que ja era una gran, una gran preocupació no? majoritària no. augmentava en aquests barris la puntuació d'atur més elevada perquè eren els, els barris que oferien a la construcció i als serveis més mà d'obra no? uh -huh. i bueno, va sorgir aquesta iniciativa, primer recolzada per empreses privades per l'obra uh -huh. social de la caixa i per la fundació Damm uh -huh. eh... La una per una motivació de retorn i l'altra per una motivació més personal d'un conseller delegat de l'ADAM uh -huh. i que després es va fer extensiva als consellers delegats de, de, del Consell d'Administració de l'ADAM, no? Uh -huh. I era amb la inquietud precisament de eh, posar a l'abast dels nens i nenes recursos. Aquesta uh -huh. era la motivació i aquesta és la que continua sent la motivació d'aquestes persones i del projecte uh -huh. i des de nosaltres, no? Quines són, quines són els col·lectius? Els col·lectius estan sobretot en barris a on aquesta, el mapa de la pobresa i de la nova pobresa està més, més accentuat. I ja, estem parlant de barris de, de districte de nou barris, la zona nord per sobre de la ronda. barris com Roquetes, barris com eh, Trinitat Nova, barris Ciutat Meridiana, Torre Baró, Balbona, que no són gaire sí. favorits i per aquesta raó doncs cal posar al seu abast doncs, aquest, aquest ja. pla. No? De fet, hem constatat que el, el consum d'activitats d'estiu uh -huh. en aquests barris ha baixat. No? Uh -huh. Aquest programa té una finalitat compensatòria uh -huh. per tratar d'equilibrar aquesta balança que s'ha desequilibrat amb la diferència econòmica. Uh -huh. eh, també hem descobert que en barris que no eren de nou barris, que era el territori on estaven actuant durant l'any, també eh, n'hi ha mateixes, les mateixes característiques sí. No? Sí. estem parlant d'aquest barri de, de, de, de, de, Trinitat de Sant Andreu, Terinitat Vella, Vella. Uh -huh. estem parlant del barri Besòs Mina i estem uh -huh. parlant del barri Sant Roc i Remei de Badalona Badalona Sud, que uh -huh. són barris eh, on n'hi ha una gran necessitat, el uh -huh. que n'hi ha d'abundància són les necessitats són barris molt propers que pues, probablement doncs, pertanyen a una mateixa problemàtica pel que fa la so a la societat no? Mm -hmm. o sigui, el, el que és el, el, la mateixa problemàtica d'aquests barris i es dona una característica en aquests barris és que mm -hmm. a mesura que s'ha anat agudissant la crisi econòmica, n'hi ha unes rentes per càpita més baixes Clar. també els superadors esportius clàssic o operadors uh -huh. de temps lliure també han anat desapareixent d'aquests barris, perquè mm -hmm. no hi ha no hi ha oportunitat de consumir els recursos ni el cost que valen aquests recursos uh -huh. aquesta oferta és una oferta que després de dos anys de posar-la en pràctica, és una oferta que s'ha anat polint, s'ha anat perfeccionant uh -huh. i s'ofereixen recursos a un preu molt baix aquesta uh -huh. és una de les claus de l'èxit sí. d'aquest programa uh -huh. eh, no té res a veure aquesta oferta el preu d'aquesta oferta amb les ofertes clàssiques que apareixen uh -huh. en el territori uh -huh. Eh, sin l'apoi la, la, la, la, la, d'aquestes entitats no seria possible uh -huh. i a més a més eh, és una oferta de qualitat uh -huh. no perquè sigui barata eh, té menys qualitat precisament l'èxit d'aquestes activitats eh, ho determina als mateixos nens i joves no? uh -huh. a dia d'avui n'hi ha campus que estan ja totalment abans eh, Collapsats, ja ja no no, no tenen places uh -huh. i és perquè els mateixos nanos de l'any passat i de l'altre repeteixen i mira si té èxit que hem arribat a la tercera edició no? o sigui, és important és una fita que s'havia d'aconseguir i que finalment s'ha doncs, pogut portar a terme no? home, eh, el fet d'estar de de, de, en aquest moment que creiem que és un moment històric no? en, a, en aquesta situació crítica i estar presents eh, sí, és una fita Uh -huh. considerem que és una fita no sé quan durarà el, la millor, el millor èxit d'aquest programa és que desapareixi en dos anys no? perquè uh -huh. n'hi ha en condicions diferents no? uh -huh. però avui per avui creiem que és necessari no? uh -huh. el fet de que d'estar presents aquí en el barri de Trinitat Vella eh, ho deia abans és perquè es reuneixen les mateixes característiques dels barris uh -huh. on hem, hem estat intervenint no? possiblement el que està passant el que està passant cada any és que al principi al principi del, de la de iniciativa de la presència en un barri no es coneix no? i al no, millor no, bueno, no hi ha tan, tanta, tanta demanda. però jo animo precisament a que eh, estrenqui es, es, es aquesta, aquesta concepció i aquí s'organitza molt a prop en el, en el conjunt municipal, en el camp de futbol, s'organitza al campus, eh, uno de los campus, uh -huh. i estem divulgant amb, amb totes les famílies uh -huh. m, entrega de tríptica a cada, cada nen, especialment perquè ho puguin conèixer, no? Perquè ara mateix de quants nens podríem estar parlant que participen en, en aquestes activitats? Mira, fa dos anys se'ls va fer oferta per m, 200, eh, 200 nanos, no? Uh -huh. Van vindre a 515, no? I ahir vam sí. descobrir que la necessitat era, era abundant, no? Uh -huh. L'any passat es va oferir per 2.500 eh, participants i van participar 3.864 uh -huh. nens i nenes i joves. No? I aquest any s'ha fet una oferta per 5.500 places i a dia d'avui ja pràcticament estan cobertes. O uh -huh. És a dir, que amb la demanda que vindrà possiblement passarem de 6.000 places les que participaran en aquests, aquestes iniciatives de campus, d'estiu jove, a Roquetes, de tardes uh -huh. d'agost en lloc, que és obrir un espai, uh -huh. allí a Ciutat Meridiana on no hi ha espais per jugar, obrir-lo uh -huh. amb una presència de dos monitors que vigilen per el respecte de les coses i perquè també els nanos uh -huh. eh, puguin jugar eh, tranquil·lament, sense, sense, sense fer-se mal, i aquesta experiència de l'any passat en les tardes d'agost obrir el camp de futbol una instal·lació de qualitat allà a Ciutat Meridiana van participar 1.802 nens no? uh -huh. això ens indica que els nanos tenen ganes de jugar i que necessiten espais i hem de flexibilitzar la nostra estructura de que durant el mes d'agost les instal·lacions estan tancades uh -huh. això és un disbarat no? sí, sí. Sí, perquè Tenim instal·lacions realment podem podem gosar de de tin de tindre, de tindre in instal·lacions uh -huh. però hem d'adequar de que aquest aquests nens i nenes que van participar en la iniciativa l'any passat per anar a la segona residència havien d'agafar un avió uh -huh. i fer una travessia de 14.000 quilòs la, la, la, la, la major part no? uh -huh. Clar, Això en la generació de la immigració, jo sóc un fill d'aquella immigració de les, dels anys 60, uh -huh. també temia aquesta dificultat. L'estiu era per passar-lo al barri, sí. perquè no havia recursos ni per anar a la, a la costa, ni per anar al poble, no? ni per tornar al poble. No? Aleshores, hem de imaginar de quina manera i crear de quina manera podem donar sortida a aquesta necessitat dels nanos de jugar d'una forma saludable, no? perquè uh -huh. això beneficia a tothom, beneficia als pares, beneficia a la col·lectivitat no, no és més és, és, és, és tranquil·litzador que un nen i un jove pugui uh -huh. pugui treure tota la seva energia en l'espai de lloc i no fer mal a ningú ni fer-se mal no? i mira si és important aquest tercer estiu fantàstic que fins i tot doncs, a grans figures de l'esport s'han acostat a donar-vos el, el seu recolzament no? com per exemple l'Iniesta Andrés és una, per una, una persona, ja tothom coneix la seva, la seva trajectòria esportiva uh -huh. i també des del punt de vista personal realment corrobora la seva trajectòria esportiva perquè és uh -huh. una persona que ratlla l'excel·lència esportiva. No? Uh -huh. És una persona que és sensible a programes uh -huh. socials, a programes sociosanitaris i dona el seu reconsolament a aquesta iniciativa. No? Uh -huh. lo, lo tindrem durant l'estiu, farà mm. un dia sencer i es passarà per tots els campus, uh -huh. precisament per donar aquest, aquesta presència, d'aquest recolzament uh -huh. i aquest premi als nanos d'estar de, de amb ells. Els nens ho passaran d'allò més ben bé no? Eh, sí, sí, sí. <laughs> També està molt present Guillermo Amor, un uh -huh. futbolista d'elit sí. que ha, ha donat triomfos, ha sigut un, un gran representant de la cantera del Barça i ha donat triomfos al Barça i està molt present també per la mateixa sensibilitat està Carles Fulguera que actualment uh -huh. és el director de la Masia uh -huh. està Rafa Llofressa un jugador de bàsquet sí. eh, prou conegut per tothom i, i n'hi bueno, ha, ha moltes persones que estan recolzant aquesta iniciativa la mateixa fundació del Barça està també recolzant aquesta iniciativa uh -huh. perquè eh, estem d'acord en aquesta filosofia que està transmitint el Barça de jugar net Eh? Uh -huh. de, de cuidar molt a la transmissió com a educadors de transmissió de valors a, als nens i nenes no? uh -huh. i aquesta és una inquietud que nosaltres eh, treballem molt amb els monitors amb els ajudants de monitors amb els directors dels campus doncs estem arribant ja al punt final d'aquesta aquest, entrevista el que hem de dir és que aquells nens que vulguin participar d'aquest tercer estiu fantàstic de quina manera ho poden fer a veure, n'hi ha, ha una pàgina web on hi ha tota la informació aquesta uh -huh. pàgina web és la 3 www.feb que obedeix uh -huh. a les sigles de Fundació Esport Escolar de Barcelona uh -huh. .es eh, s'ha repartit divulgació, aquí en la seu de la, de, de la Fundació Tornilló n'hi ha tríptics sí. aquest tríptic té, la, la, té la, la, el full d'inscripció Uh -huh. que ja indica pues, tot l'itinerari per, uh -huh. per complimentar ha una, una, per fer el pagament d'aquesta aquest, activitat uh -huh. n'hi ha una dada bancària uh -huh. i se, se, se, aquest full aquestes dades uh -huh. se presenten en el camp de futbol del la de Trinitat Vella uh -huh. allí recullen la, la, uh -huh. les inscripcions doncs si vols afegir alguna cosa més abans de, que posem punt final a l'entrevista doncs, tens els micròfons oberts doncs, per poder-ho fer Bé, agrair a vosaltres la vostra, la vostra possible, la possibilitat d'estar aquí parlant d'aquesta iniciativa uh -huh. i, i invitar precisament a les famílies que estan passant moments difícils eh, a que puguin conèixer aquest recurs. Aquest recurs uh -huh. està creat precisament per la situació de necessitat eh? uh -huh. i a veure també la possibilitat de demanar ajut a aquesta entitat si sí, uh -huh. nosaltres eh, tractem de, de, de que cap nen cap nena es quedi sense la possibilitat de divertir-se de disfrutar uh -huh. de l'estiu si la qüestió econòmica és un hàndicap nosaltres la podem tractar uh -huh. eh, eh, en, la, en aquesta adreça es pot fer precisament la petició uh -huh. ajut perquè i nosaltres ens posarem en contacte amb, amb ells els, amb els pares Molt bé. Doncs eh, José Luis Velasco, director de la Fundació Esportes escolar de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver de costat avui aquí als nostres micròfons i esperem doncs, que aquest, ta, aquest tercer estiu fantàstic torni a ser fantàstic i torni a ser un èxit com han estat en altres edicions. No? Gràcies a vosaltres. D'acord, doncs moltes gràcies. I ara el que fem és una petita pausa, tornem tot seguit dintre de la nostra àrea de servei perquè ja tenim els Mossos d'Esquadra aquí a la porta esperant de poder entrar. Això ho farem d'aquí uns minuts. Cain. A poc a poc me'n vaig La física em captiva I la gravetat M'inclina Els teus peus Caig Al mateix temps desfax Els nusos que regiren Aquest fràgil Equilibri Meu Res no dura Gaire Em moc no soc d'enlloc d'aquest país d'aire. Mai tornaré a viure mai amb el pes que arrossega la mentida, la rutina, el trist engall. Sense final jo ca cap, el món sense s'estimba contra els vidres dels meus dies. Caio em fonso dins l'aigua la corrent em porta prop del meu país d'aire l'impuls d'un instant dibuixa el meu salt travessa els espais en blanc arribes te'n vas la vida es desfà Visible en mar dels anys Canto sense xarxa A què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Continues a la sintonia de ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM. Recordar-te que si us voleu posar en contacte amb nosaltres teniu dues guies com és el número de telèfon, que és el 93-345-6454 i el nostre mail que és informatius arroba rtb, baixa, guiam, i ara, doncs, tal com us haiem abans, entrem dintre del que és la nostra àrea de servei i parlem amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Avui ja ha vingut el Jordi Ruiz a acompanyar-nos. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Però també tenim el caporal Jordi Lloberes, que és coordinador del grup de policia de proximitat. Molt bon dia. Bon dia a tothom. Doncs avui ens heu vingut a tractar d'un tema doncs, eh, força relacionat amb els nostres barris, com és el del de, grup de policia de, de proximitat, oi? Efectivament. Doncs què podem dir d'aquest grup de, de policia de proximitat? Bé, el grup de policia de proximitat és una denominació que li hem posat nosaltres unilateralment. De fet, uh -huh. seria que de tota la vida està la policia de barri. Uh -huh. Nosaltres ens dediquem a aprofundir d'alguna mica més el que són els barris del nostre districte uh -huh. en nosaltres tenim set barris sí. eh, però el que hem fet ha sigut dissenyar uh -huh. d'alguna manera una, un pla de barris per estar present per, de manera més eh, equitativa a tots uh -huh. sempre tenint, eh, està clar la problemàtica específica de cada barri no, no uh -huh. és el mateix la Trinitat Vella com pot ser la Sagrera, com pot ser Sant Andreu tothom té els seus punts determinats que s'han de detectar amb una miqueta més de carinyo per tant, és un tema complicat, perquè eh, hi ha molta diversitat cultural, molta diversitat dintre de, del que són els diferents barris. Tal com ens deies, doncs no té res a veure el Congrés d'Indians amb, amb el Bon Pastor. Absolutament. Això és una de les característiques que té doncs, precisament el nostre districte, no? Sant Andreu. Eh, nosaltres aquí a Sant Andreu eh, el que hem fet ha sigut juntament amb l'oficina de les relacions de la comunitat perquè bàsicament estem sota uh -huh. mateix paraigües uh -huh. el que hem fet ha sigut buscar la problemàtica específica de cada barri uh -huh. i d'alguna manera eh, ajustar-la uh -huh. Què passa? Eh, aquí aquest barri, la Trinitat Vella tenim una presència de, de persones molt més elevada mm. a via pública, a parts com és el Parc de la Trinitat que no, amb llocs, doncs, que no disposen perquè això és un luxe és mm -hmm. l'únic part de la ciutat que té, es pot fer foc mm -hmm. és, és l'únic l'únic i això també diu genera que vingui mm. gent d'altres districtes mm -hmm. i d'altres poblacions properes mm -hmm. aleshores hem adequat a la Trinitat mm -hmm. eh, què més? Eh, a també... més, la Trinitat Vella, eh, el problema que tenim amb, amb el tema de les drogues, doncs, suposo que també s'ha de tocar d'una altra manera, no? Bé, bueno, a veure, bàsicament el tema de la droga, jo aquí seria una altra xerrada de part, aquesta, uh -huh. perquè també... Va. Però posem, posem pel cas que el tema de droga n'hi ha a tots els districtes. Uh -huh. El que passa és que potser sí. aquí ja, últimament doncs, hi ha una miqueta més de... De moviment. De, de moviment de, més, més d'alarma uh -huh. però dir, de droga ni a tot arreu això ens hem de posar cas que no és una cosa que s'arradiqui d'un dia per l'altre s'ha de treballar, és, està, està clar que hem d'estar de, presents uh -huh. i hem de fer incidència però clar, no ho acabarem d'un dia per l'altre ho hem d'anar tractant exacte. aleshores eh, retornant una miqueta a que és sí. l'estructura de, del que fem nosaltres uh -huh. eh, nosaltres tenim una figura que és el referent de barri uh -huh. Com que nosaltres tenim dos grups de proximitat que fan dos horaris diferents, sí. el que hem fet ha sigut que eh, cada agent té assignat un barri diferent del, del districte. Uh -huh. Aquest agent s'encarrega de contactar amb els responsables, siguin eh, responsables formals com uh -huh. informals. És a dir, no només tractarem amb el responsable d'una associació de veïns, sinó que tractarem amb un, amb un botiguer. Uh -huh. El Joan de la Sabateria també ens interessa. Uh -huh. aleshores amb aquesta gent s'interactua es parla i d'alguna manera doncs, fem que, que hi hagi feedback Clar, que parlant amb els veïns és molt més fàcil doncs, que sortint els problemes que hi ha en aquell territori no? Efectivament, Efectivament. La, el que ens interessa és que la informació circuli tant uh -huh. d'un sentit com de l'altre Nosaltres uh -huh. també donem informació uh -huh. què podem fer, que fem, què contestem Efectivament Què més? Eh, drogues com uh -huh. parlaves abans sí. de les drogues, nosaltres eh, fem xerrades juntament amb l'oficina de relacions de la comunitat a les escoles. Uh -huh. Intentem que s'erradiqui d'alguna manera el consum a les entades i sortides. Estem uh -huh. una miqueta pendents també uh -huh. del tema. Eh, D'aquesta manera també evitem que es facin baralles, uh -huh. eh, que n'hi ha hagut tota la vida de baralles a les escoles. Uh -huh. sí. La gent que és una mica més gran jove. Claro queem. A la Trinitat Vella, el que, ens, el que ens trobem és que precisament a la sortida de les escoles, doncs, algú ha de fet per espar al terra. i ara ens clar que és el que pot passar amb aquests nens que veuen aquestes coses. Doncs, una mica doncs, això intentar doncs, que, no, que ells no entrin no? En, aque, en aquest, en aque, en aquest afers. Bé, la problemàtica aquí que parlem de les xeringues a l'entrada a l'escola ha sigut fets puntuals també podem trobar una xeringa a qualsevol escola per exemple al Príncep d'Aviana la setmana passada uh -huh. vam tenir actuacions també amb toxicòmens uh -huh. però el, el nostre districte d'aquí de Sant Andreu ha decidit per evitar que hi hagin xeringues al terra col·locar unes bústies a darrere de les escoles on es posen aquestes xeringues bueno. i tots els usuaris de l'heroïna saben que no poden deixar la xeringa al costat del col·legi però ja li dic Uh, ha estat un cas puntual o el bull aquell que diuen per una xeringa ja no n'hi ha ni una ni hi havien 50 allà mm. que nosaltres estem molt pendents i més a més a la Trinitat i l'alarma social que hi ha creat amb tanta manifestació i coses doncs ara estem molt pendents de qualsevol cosa que hi hagi però no és perquè sigui la Trinitat sinó perquè pot passar a qualsevol lloc i aquí la gent està una mica més susceptible com si diguéssim Mm. amb aquests temes doncs què més realitzeu des del grup de policia de proximitat? mira, tenim engegat un pla de dins el pla de barris eh, uh -huh. són patrulles conjuntes amb la guarda Urbana què vol dir? Uh -huh. que tenim, nosaltres tenim un quadrat mensual en el qual sí. hi ha una sèrie de llocs determinats uh -huh. i eh, per igual, no només en aquí sinó a Barra de Viver i a Bonpastó uh -huh. ara mateix, eh, dins el pla de barris que va engegar l'Ajuntament de uh -huh. ja fa 3 anys que és, sí. és l'últim uh -huh. any que queda doncs es fan eh, patulles conjuntes i uh -huh. determinat és a dir, comentars el tema de drogues mates aforadada uh -huh. tenim planificat que en determinats moments que el no, és obvi que no, uh -huh. no el revelaré ara mateix Exacte. però eh, són en horaris alternatius tan potser si matí i uh -huh. tard de com nit es junten una patulla dels Mossos una patulla de la Guàrdia Urbana i en allà uh -huh. doncs, es fan identificacions es fan Eh, amb persones que siguin susceptibles d'algun tipus d'indici penal. No? Per tant, no és estrany que trobem els el Mossos d'Esquadra i a la Guàrdia Urbanà actuant junts. No, no, no, no absolutament. És el, el, el, més, el més lògic. Efectivament, hauria de ser el normal del món. Uh -huh. Ho intentem. Uh -huh. Després també eh, estem fent el Pla Comerç. Uh -huh. El Pla Comerç ja eh, està orientat perquè la vida comercial del districte uh -huh i amb això incloem sí. tot el districte sigui uh, més segura uh -huh. uh, fem rondes a peu entrem a la botiga, parlem amb la papilla, parlem amb el Joan, sí, parlem amb el Pere uh -huh. eh, donem informacions, consells de seguretat uh -huh. i aleshores la idea és que el comerciant tingui a la vora uh -huh. una patrulla dels Mossos Exacte. i pugui parlar amb ells és més fàcil que la gent contacti amb un mosso que va caminant uh -huh. i que està accessible que no que passa amb les finestres tancades perquè van amb un servei i no poden parar-se uh -huh. que això no vol dir que les patrulles de proximitat també cobrim incidents és a dir, una violència de gènere un atracament, un robatori eh, un criu que s'ha perdut, anem igual uh -huh. aleshores uh -huh. eh, que som una miqueta polivalents un xico esperatador i m'oblidava els mercats jo tinc aquí, El una, tinc aquí els meus apunts. Uh -huh. Els mercats els fem, normalment, fem tres mercats, uh -huh. i els fem al districte, i els fem habitualment per setmana, uh -huh. continuament fem rondes a peu, també. Uh -huh. Molt bé. Doncs, si voleu afegir alguna cosa més... Sí, dintre de, que parlàvem del pla de comerç, uh -huh. eh, només recordar que la setmana que ve quan és la fira del comerç d'aquí de la president ambella sí. que ara aprofiten que comesten aquesta setmana i la que ve festa de la Trinitat el 4 de doncs, juny Els Mossos d'esquadra participaran aquí dintre de la plaça uh -huh. posarem una furgoneta un cotxe i una moto perquè els nanos s'apropin i siguin disfrutin una miqueta del que un cotxe i puguin uh -huh. parlar per l'emissora i, ah, i posar la sirena Doncs ja ho anirem anunciant des d'aquí perquè les, els més menors tambés doncs, participin de, del que és ser mosso d'esquadra no potser aquest és el seu el seu futur i encara I igual, no ho saben. No, però més que res apropar la ciutadania a la policia, que no es vegi com una policia represora i que només utilitzem sí. la, la defensa i el bolígraf, no? no? Que veiem que es pot parlar amb nosaltres i fins i tot col·laborem amb qualsevol cosa. Uh -huh. Doncs aprofitarem aquesta festa major doncs, per acostar-nos als Mossos d'Esquadra i saber doncs, com funcionen i de quina manera doncs, esteu servint a la societat, no? Molt bé. D'acord, doncs Jordi Ruiz i el caporal Jordi Lloberes, que és coordinador del grup de policia de proximitat... Uh, bueno, no ens queda gaire temps En tot cas, dos punts de l'1 de les bandes llatines Això és que dóna molt de suc I en dos minuts no entendíem si uh. us sembla Podem deixar per una xerrada més, més endavant Doncs ens tenim un tema pendent El de les bandes llatines Per la propera vegada que vinguin els Mossos d'Esquadra doncs, Parla amb ells Doncs això, moltes gràcies al Jordi Ruiz Moltes gràcies al Capro, al Jordi Lloberes A nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa I tornem tot seguit Gràcies mm -hmm. Ella em va estimar tant jo me l'estimo encara plegats van travessar una porta tancada Ella com us ho podré dir? Era tot el meu món llavors Quan a la llar cremava Només paraules d'amor Paraules d'amor senzilles i tendres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 Vuit minuts els que, els que ens queden per acabar el nostre programa d'avui, aproximadament. Doncs Aprofitem ara per comentar-vos alguns dels actes d'agenda que tenim preparats per gaudir aquesta mateixa tarda, com és, per exemple... Aquesta, aquesta visita, aquesta xerrada amb el lama Tufteng Wangchen, director de la Casa del Tibet de Barcelona, que arriba per oferir-nos una xerrada. La biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp de la Ferro, número 1, us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins els actes de l'Aventura de Conèixer t'interessa una xerrada amb el lama Tufteng Wangchen, director de la Casa del Tíbet de Barcelona. L'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs de la casa de la Biblioteca de la Sagrera ens anarem cap a la Biblioteca del Bon Pastor i allà trobem l'audició del conte, l'art surt del conte a la Biblioteca del Bon Pastor dins del que és la lletra petita, al racó dels pares. La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella, número 62, us ofereix avui, a dos quarts de sis de la tarda i dins dels actes inclosos al lletra petita, el racó dels pares, primeres passes, l'audició l'art surt del conte, a càrrec d'Imma en aquesta audició podreu veure com sona un llibre quan l'explica un clarinet. És una proposta basada en el llibre "Un enfol de Beta Pakowska. Esperant infants de sis mesos als tres anys, i l'entrada és gratuïta. I atenció, perquè ahir, en, el, en el programa d'ahir vam anunciar que ahir era el dia de l'Àfrica, i volem parlar precisament d'una revista que eh, es presenta dintre de l'exposició 50 anys de la revista Mundo Negro al Centre Cultural Can Fabra el Centre Cultural Camp Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix aquesta setmana l'exposició 50 anys de la revista Mundo Negro, de dilluns a divendres de 4 a la tarda 9 del vespre. Els missioners Combonians, ordre fundada per Sant Daniel Comboni al segle XIX, van crear l'any 1960 la revista Mundo Negro. Actualment es tracta de l'únic mitjà de comunicació totalment dedicat a l'informació sobre l'Àfrica organitza el Museu Africà Daniel Comboni i l'exposició és el passadís de l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra i l'entrada és lliure. I anem ara cap al Centre de Salut, cap al CAP Via Barsino, que cada vegada és més a prop teu i us informa sobre els efectes del tabac. El CAP via Barsino, al carrer via Barsino número 75, us oferirà demà divendres a partir de 2 quarts de cinc de la tarda i fins a dos quarts de vuit del vespre una taula de consulta per informar-vos sobre els efectes del tabac als pulmons dels fumadors. Informeu-vos. Una taula de consulta es realitzarà a partir de 2 quarts de cinc de la tarda i fins a dos quarts de vuit del vespre. Molt bé. I ara gaudim d'un fòrum que es diu Soc Friqui i què? es realitza a la botiga FNAC de la Maquinista. La botiga FNAC de la Maquinista, el passatge Potosí número 2, us ofereix fins demà divendres de 5 a 7 de la tarda el fòrum Soc Friki i què? Posa un friki a la teva vida. Presentacions, projeccions i concursos. Avui a les 7 de la tarda els Otacos. Concurs de cosplay, vine disfressat i guanya el premi a la millor recreació. L'entrada és gratuïta. I atenció perquè se'ns arriba un cap de setmana ple d'activitats. Abans hem parlat de les festes de primavera, abans hem parlat de la festa major de la Trinitat Veia i ara parlem del Vuitè Festival de Claquer que suma als amants del swing. El Vuitè Festival de Claqué de Barcelona s'allargarà fins diumenge vinent i presenta, com a novetat, la Swing Party, divendres a la 9 i ben a més dels claqueters, també ballarins de l'indie-hop o amants del swing es trobaran per ballar el Shim-Shang, un pas popular que interpreten tant principiants com professionals del claquer i també de la família del swing. Dissabte, a la nau Ivanov, es repeteix la cita per donar vi visibilitat als nous valors del claquer de la ciutat. La gala, en què intervenen tots els grups professionals de la ciutat, serà aquest dimecres al Sant Endeu Teatre. L'associació Tot pel Claquer també munta cursos aquests dies. Destaca el de la nova llorquesa Michelle Dorans. Aquesta dansa està guanyant adeptes gràcies a la multiplicació de cursos d'iniciació i la creixent aparició a les cartelleres teatrals. I encara tenim moltes més coses per comentar-vos, com per exemple el que realitza el Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, una exposició de la qual us hem anat parlant aquests dies, que es diu Llum de Tarda de Diumenge. El centre cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix de dilluns a divendres l'exposició Llum de tarda de diumenge. Avui, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a la tarda a 9 del vespre. Es tracta d'una interpretació fotogràfica de poemes de Domènec Coró. Organitza el grup Fotosagrera i l'entrada és gratuïta. I no cal que ens muguem de la Sagrera perquè allà hi ha precisament l'espai Jove Garcilaso i continua el càsting de Cadem. Segueix la fase de càsting del nou projecte del Laboratori de Producció Audiovisual Cinecità a l'Espai Jove Garcilaso, anomenat Cadem, un projecte sense dubte que marca la diferència i que implica directament els joves, perquè és un projecte construït conjuntament amb ells, un projecte que pretén fomentar dinàmiques de convivència intercultural. Com participar al càsting online de Cadem? Primer, grava't en vídeo contant-nos qui ets, el que fas, el que estimes, el que odies, el que et fa riure o plorar, i la forma en la qual t'agradaria participar en Cadem, Després, emplena el formulari d'inscripció i puja el teu vídeo a la web d'Academ. I per últim, espera que l'equip de producció d'Academ t'informi del resultat de la teva candidatura. Molt bé, doncs eh, fem un apunt que ens porta ara cap al Centre Cívic de la Trinitat Vella dintre d'una exposició fotogràfica que es diu Maquis 1940-1952, agrupació guerrillera de Levante i Aragón. El centre cívic de la Trinitat Vella, al carrer Forada número 36, us ofereix cada dia i fins al 5 de juny l'exposició fotogràfica Maquis 1940-1952, agrupació guerrillera de Levante i Aragón. Els autors són Jaume Serra Torralló i Joan Serra Ullé. Això és a l'espai d'exposicions del Centre Cívic. És una exposició organitzada per l'associació Casa Eslava. I dir-vos com a últim apunt que continua el, el Recuerdos, que és una exposició de fotografia a la Nau Ivanov i que és realitzada a través de la mirada del fotoparelludista Jo Sang-Li. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, nosaltres que ja marxem, donar-vos les gràcies per la vostra presència, per haver-nos escoltat i també donar les gràcies a Noemí Escribano, molt bon dia. Bona tarda. Bona tarda. També a, a Mireia Gutiérrez que passeis una molt bona tarda. Molt bona tarda a tothom. I a la Maria Gla, també donar-li moltes gràcies i fins, a, bé, fins demà ens retrouem. Que passeu una molt bona tarda.